Zaharia 7 În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a venit lui Zaharia în ziua patra a lunii 9 care este luna lui Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe șareță și pe regemele cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe prorocii. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânesc cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi ce mâncați și ce beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit, împreună cu cetățile lui de pe jur, și când partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu a asupiți pe vădvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotiva fratelui său. Dar ei n-au să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n Și-au făcut inima că diamantul de tare ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea domnul oștirilor prin duhul său, prin de mai dinainte. Din picina aceasta, domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Închema el, ei n-au vrut să asculte, de aceea nici eu n-au vrut să ascult când au chemat ei, zice domnul oștirilor. Și ea mă împreștea prin toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea, și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut-o o opustie.